15 липня. Якщо єдиний чоловік, який вперше за 4 роки звернув увагу на твої цицьки, виявляється полісменом, то візьми і випий. А якщо виявляється, що він уже знає, яка ти без одягу, то випий іще раз. І оцей другий ковток зробив двічі більшим. За столиком вісім у дерев'яно-золотій їдальні сидить якийсь тип – чолов'яга твого віку. Він дебелий, а плечі в нього похилі. Сорочка на ньому сидить класно, правда, трохи обтягує на пузі. Така собі повітряна куля з полістеру і бавовни, що трохи звисає над ременем. Волосся із залисинами на скронях, а залисини на лобі утворюють над очима три видовжені трикутники. Трикутники, яскраво червоні від засмаги, схожі на довгі гострі чортячі роги над обличчям чоловіка. Перед ним на столі лежить розкритий блокнот зі спиралю, чоловік у ньому щось пише і поглядає на місці. На ньому строката краватка та темносиня спортивна куртка. Місті приносить йому склянку води, і її рука тремтить так сильно, що в склянця дзеленчать шматочки льоду. Між іншим, її головний біль не проходить ось уже третій день. Цей біль як личинки, що в'їдаються в, в м'яку купу твого мозку, як хробаки, що прогризаються крізь нього, як жуки-короїди, що проточують у ньому свої ходи. Чувак за столиком вісім каже, «Щось у вас, відвідувачів, не густо, егеш? Його крем після гоління пахне гвоздиками». Це той чоловік із порома, той, чий собака подумав, що місті мертва. Поліцай. Детектив Кларк Стілтон. Чувак із відділу розслідування вбивств, скоєних на ґрунті ненависті. Місті знизує плечима і дає йому меню. Місті вводить поглядом кімнату, золотисту фарбу та дерев'яні панелі. Та й питає. А де ваш пес? Може вам принести щось випити? А детектив відповідає. Мені треба побачити вашого чоловіка. Ви місіс Вілмот Егеш? На пластиковій табличці, прищіплений до пластикової уніформи, її ім'я – місті Мері Вілмот. Її головний біль – як молоток, що тук-тук-тук забиває в потилицю цівах. Як артистичний задум, який додалі сильніше б'є в одну точку, доки ти не забудеш про все інше на світі. Детектив Стілтон кладе руку на свій блокнот, простягає руку для привітання і каже, всміхаючись. Узагалі я працюю в окружному відділі розслідування вбивств, скоєних через ненависть. Місті тисне йому руку і каже, кави вип'єте, а чоловік відказує, а як же, будь ласка. Її головний біль, як пляжний м'яч, у який накачали забагато повітря, і воно продовжує нагнітатися, але то не повітря, а кров. До речі, місті вже сказала детективу, що Пітер лежить у шпиталі. Ти в шпиталі. Того вечора на поромі вона сказала детективу Стілтону, що ти не розуму і що ти залишив свою родину в боргах. Що тебе виганяли з кожного інституту і що ти проштрикував біжутерією своє тіло. Що ти сидів у гаражі в авто з працюючим двигуном. Твої графіті, твої пишномовні декларації, твоя схильність закупорювати кімнати в будинках чужих людей – усе це було додатковим підтвердженням твого божевілля. Твій вандалізм. На жаль, сказала місті детективу, вона постраждала від усього цього не менше, аніж будь-хто інший. Уже третя година, тисячу між обідом та вечерію. Місті каже, так, звісно, сходіть і погляньте на мого чоловіка. Ще кави? Детектив зазирнув у свій блокнот, щось записав у нього і питає. А ви не знаєте, ваш чоловік не належав до якоїсь неонацистської організації? Чи до якогось радикального угрупування, що пропагувала ненависть? А місті відказує. Та невже, і помовчавши додає, до речі, у нас дуже смачний розбів. До речі, усе це не прикольно. Кожен із них тримає власні блокнот та ручку, приготувавшись записувати. Це як дуель, як перестрілка. Якщо детектив бачив каракулі Пітера, то він уже знає, якої думки її чоловік про її оголену натуру. Про її цицькі, схожі на вуха спанієля. Про її ноги з варикозними венами. Про її руки тхнуть гумовими рукавичками. В місті Вілмот цариця-служниць. Знає, якої ти думки про свою дружину. Детектив Стілтон щось записує, а потім питає, значить ви з чоловіком не були близькими людьми, а Місті відповідає, та гадала, що були, але, як виявилося, помилялася. Детектив пише і запитує, а ви не знаєте, чи є Пітер членом Куклукс-клану? А Місті відказує, у нас дуже смачні курчата і галушки. Детектив пише та питає, а ви не знаєте, чи є на острові Чекайленд якась група, що поширює ненависть? А її головний біль стук-стук-стукає, забиваючи гвіздок їй у потилицю. Хтось за столиком п'ять махає її рукою і місті питає, вам кави принести? А детектив Стілтон питає, з вами все гаразд, щось у вас вигляд якийсь нездоровий. Сьогодні вранці за сніданком Грейс Вілмот сказала, що їй страшенна шкода через зіпсутий курячий салат. Настільки шкода, що вона домовилася з лікарем Туше, що місті прийде завтра до нього на прийом. Красивий жест, але доведеться оплачувати ще один рахунок, нехай йому грець. Коли місті заплющує очі, то їй здається, що її голова світиться всередині, як розпечена. Її шия як суцільна судома, вона наче з литого заліза. Підстуляє докупи складки на її шиї. Її плечі звело і підтягнула до вух. Вона лише трохи може повертати голову, і їй здається, що вуха палають вогнем. Пітер часто говорив про Паганіні, можливо, найкращого скрипаля усіх часів. Музикант мучився від туберкульозу, сифілісу, остовомієліту щелепи, діареї, геморою та ниркових каменів. Ртуть, яку лікарі давали йому проти сифілісу, отруювала його організм, аж поки не випали зуби. Його шкіра стала сіробілою, волосся випало. Паганіні був живим трупом, але коли він грав на скрипці, ставав безсмертним. Він страждав на синдром Елера Данлоса, вроджену хворобу, через яку його суглоби стали такими гнучкими, що він міг відігнути свій вказівний палець так, що торкався ним свого зап'ястя. Як твердив Пітер, муки музиканта стали джерелом його геніальності як твердив ти. Місті приносить детективу Стілтану охолоджений чай, якого він не замовляв, і він каже а навіщо виносити сонцезахисні окуляри в приміщенні. Кивнувши головою на вікна, вона відказує. «Це через світло». Вона долуває йому води і каже. «Сьогодні в мене очі болять». Рука її трясеться так сильно, що з неї випадає ручка. Ухопившись однією рукою за край столу для опори, Місті схиляється і підбирає її. Потім пирхає і каже. «Вибачте». А детектив питає. «А ви знаєте Ангела де Лапорте?» Та Місті пирхає і відказує. «А може все ж таки щось замовити?» От якби Ангел Делапорте поглянув на почерк детектива Стілтона. Його літери високі, тягнуться до гори, амбіційні, сповнені ідеалізму. Почерк сильно хилиться вправо, демонструючи агресивність та впертість. Сильний натиск на сторінку свідчить про сильне лібідо. Ось що сказав би тобі Ангел. Хвостики рядкових літер, наприклад, У та З, звисають вертикально донизу. Це означає рішучість та лідерські здібності. Детектив Стілтон дивиться на місці і питає. А ваші сусіди? Вони не видалися вам вороже налаштовані проти сторонніх людей? До речі, якщо тобі треба встигнути помастурбувати всього за три хвилини, бо доводиться ділити клозет з 14 мешканцями, візьми і випий. Теорія мистецтва твердить, що жінки шукають собі чоловіків із випнутими бровами та квадратними щелепами. Було якесь дослідження, здійснене соціологом у військовій академії Вестпойнт. Воно свідчило, що прямокутні обличчя, глибоко посаджені очі та щільно притиснуті до голови вуха – ось що робить чоловіків привабливими. Саме такий вигляд має детектив Стілтон плюс кілька фунтів зайвої ваги. Тепер він не всміхається, але зморжки на його щоках та виразні гусячі лапки свідчать, що він багато всміхається. Усміхається більше, ніж супиться, а також рубчики щастя. Може, це через надмінну вагу, але зморшки між очима та зморшки на лобі від підняття брів, його тривожні зморшки майже не проглядаються, усе оце та ще й яскраво червоні роги на лобі. Оце є оті незначні візуальні зачіпки, на які ти реагуєш. Код привабливості. Саме тому ми і любимо того, кого любимо. Оце і є причина того, чому ми робимо те, що робимо, усвідомлюємо ми її чи не усвідомлюємо. Оце так ми називаємо те, чого ми не знаємо. Зморшки та аналіз почерку, графологія. На Ангела це справило б сильне враження. Дорогий, милий Пітере, він відпускав своє темне волосся, бо у нього стирчать вуха. У тебе вуха батькові, і тебе теж має довге темне волосся, як у нього. У тебе. Стілтон каже... Життя на острові швидко змінюється, і багатьом це може не сподобатися. Якщо ваш чоловік діяв не один, то ми ще можемо стати свідками нападів, підпалів, убивств. Усе, що місті слід робити, це дивитися вниз, бо інакше вона впаде. Коли вона повертає голову, то зір її туманиться, і кімната вмить перетворюється на розмазану пляму. Місті вириває рахунок детектива з блокнота, кладе його на стіл і питає. «Щось іще?» «Так, іще одне запитання, місіс Вілмот», – відповідає він. Відсорбнувши охолодженого чая, він поглянув на неї через кресь і каже «Мені хотілося б поговорити з вашими свояками, тобто з родичами вашого чоловіка, якщо це можливо». «Мати Пітера, Грейс Вілмот, мешкає тепер у готелі», – пояснює йому місті. «Батько Пітера, Гарро Вілмот, помер. Десь 13-14 років тому». Детектив Стілтон робить ще одну нотатку і питає «А як помер ваш свекор?» Місті сказала, що то, на її думку, був серцевий напад, хоча вона не впевнена. А Стілтон каже, «Здається, ви не надто добре знаєте ваших свояків». Її головний біль стук-стук стукає їй у потилицю і місті питає, «Ви, здається, хотіли каву замовити?» 16 липня Рікар Туше світить місті в оку і каже, щоб вона кліпнула. Він заглядає їй у вуха, потім у ніс, вимикає світло в кабінеті і світить ліхтариком їй у рот. Так само, як Ангел Делапорте підсвічував ліхтарикам у дірку в стіні закупореної їдальні. Це старий лікарський спосіб освітити пазухи. Вони розширюються і червоніють під шкірою довкола носа, і таким чином можна побачити тіні, що свідчитимуть про наявність закупорок та інфекцій, синуситів, що призводять до головного болю. Лікар нахиляє голову і вдивляється їй у горло. Він питає, а чому ви кажете, що то було харчове отруєння? Тож місті розповідає йому про діарею, корчів, шлунку та головний біль. Місті розповідає йому про все, крім галюцинацій. Лікар надуває мішечок для виміру тиску довкола її передпліччя і повільно стравляє повітря. І вони обоє дивляться, як із кожним ударом серця підстрибує стрілка тиску на циферблаті. Потім місті знімає блузку і лікар туше піднімає її руку і ма це під пахвою. Лікар носить окуляри і поки його пальці виконують роботу, він вдивляється в стіну позаду. У дзеркалі на стіні місті бачить їх обох. Її лівчик натягнутий так туге, що штрибки врізалися глибоко в плечі. Її шкіра нависає над поясом брюк. Намисто з фальшивих перлин ховається в глибокій складці жиру на шиї. Алі картушев свердлюється пальцем їй у пахво, вкорінюється, наче буравить там хід. У вікнах оглядової кімнати матове скло, і її блузка висить на гачку на зворотному боці дверей. Це та сама кімната, де містіна народила Тебі. Зеленуваті кахляні стіни і біла кахляна підлога. Діагностичний стіл теж той самий. Тут колись народився Пітер, Іполет, Вілл Тапер, Метт Гайленд, Бред Петерсон. Усі остров'яни до 50 років. Острів такий маленький, що лікар Туше ще й за сумісництвом працює гробарем. Він готував Гарроу Пітерового батька до похорону, до кремації. Твого батька. Гаро Вілмот був таким, яким в місті хотіло бачити Пітера. Це як чоловік хоче зустрітися зі своєю потенційною тещою, щоб побачити, як приблизно виглядатиме його наречене років через 20. Цього хотіла й Місті. Гаррі був тим чоловіком, чиєю дружиною Місті буде в 40 років – високим із сивими скронями та довгим роздвоєним підборіддям. Тепер, коли Місті заплющує очі і намагається уявити собі Гарроу Вілмота, усе, що вона бачить – це його попіл, що розвіюється зі скелі на Чекайлендпойнт – видовжена сіра хмара. Місті не знає, чи використовує лікартуше цю ж саму кімнату для бальзамування трупів. Якщо він доживе, то буде готувати Грейс Вілмот до похорону. Саме лікартуше виконував обов'язки судмедексперта, коли Пітера знайшли в авто. Коли знайшли тебе. Якщо хтось колись висмикне штепсель, то можливо, саме він готуватиме тіло до похорону. Твоє тіло. Лікар туше мацає під кожною рукою, шукає нарости чи потовшення, тобто злоякісні пухлини. Він добре знає, де треба натиснути на твій хребет, щоб твоя голова відкинулася назад. Фальшиві перлини глибоко вдавилися місці в потилицю. Зіниці його очей надто широко розставлені, щоб він дивився на тебе. Лікар мугикає якусь пісеньку, і його погляд зосереджений на чомусь іншому. Ясно, що він звик працювати з мерцями. Сидячи на діагностичному столі і бачачи їх обох у дзеркалі, місті питає, а що було колись на мисі Чекайленд-Пойнт? Лікар Туше аж підстрибує від несподіванки і підводить очі, здивовано вигнувши брови, наче при ньому раптом заговорив труп. «Там, на мисі Чекайленд-Пойнт, повторює місті, я бачила там статую, наче колись на тому місці був парк. Що ж то було?» Глибоко вдавлюючи пальці між сухожилями на її шиї, лікар Туше пояснює, до того, як на острові збудували крематорій, там був колись цвинтар. Його дотик був би приємним, якби не холодні пальці. Але ж в місті не бачила там жодного надгробка. Ма цей чіль лімфатичні вузли під шелепою, лікар пояснює. Там мавзолей, видовбаний у пагорбі. Уп'явшись у стіну, він нахмурюється і додає, не менше як 200 років тому. Грейс зможе розповісти вам більше за мене. Грод, Маленька банківська будівля. Капітолій штату з чудернацькими колонами та аркою стесаного каменю. І все це занепадає і валиться. Підтримуваний лише корінням дерев. Замкнута залізна брама. Темрява всередині. Її головний біль стук-стук-стукає, дедалі глибше забиваючи гвіздок. Дипломи під потускнілим склом на кахляних стінах діагностичної кімнати пожовклі та вицвілі, з плямами води, засиджені мухами. Даніель Туше, доктор медицини, узявши її зап'ястя двома пальцями, доктор Туше міряє їй пульс за своїм наручним годинником. Його трійчастий м'яз відтягує куточки рота вниз, утворюючи несхвально похмурий вибраз обличчя. Лікар притискає стетоскоп до її спини між лопатками і каже: Місті, глибоко вдихніть і затамуйте віддих. Холодний статоскоп поколює всю її спину. «А тепер видихніть», каже лікар, «і вдихніть ще раз». Місті питає його, «А ви не знаєте, Пітеру часом не робили кастрацію?» Вона знову робить глибокий вдих і каже, «Пітер сказав мені, що тебе, то боже чудо, тому я не стала робити аборт». А лікар туше каже, «Місті, ви багато пили останніми днями». Таке маленьке задрипане сільце, і бідулаш на місті мері в ньому, щось на кшталт місцевого алкаша. До готелю приходив детектив з поліції, каже Місті. Питав, чи немає тут на острові куклук клану. А лікар Туше мовить, якщо ви вб'єте себе, то це не врятує вашої доньки. Він говорить, як її чоловік. Як ти, мій любий, милий Пітере. Тож Місті питає, урятувати мою доньку від чого? Місті дивиться лікар в очі і запитує, а тут на острові є нацисти? І лікар Туше всміхається і відповідає, звісно, що ні. Він йде до столу і бере з нього теку з кількома аркушами, робить у теці якийсь запис, дивиться на календар, що висить на стіні над столом. Потім дивиться на свій наручний годинок і знову робить запис у теці. Що ж до його почерку, то хвостики літер звисають низько, аж за лінію, підсвідомі імпульсивні. Ангел Делапорте сказав би, що вони свідчать про пожадливість, ненаситність та лиху вдачу. Лікар Туше питає, а ви займалися останнім часом чимось іншим? І місті йому розповідає. Так, вона малювала. Уперше після мистецького коледжу місті стало трохи малювати, в основному акварельними фарбами. У своїй кімнаті на мансарді, у вільний від роботи час. Вона встановила мольберт так, щоб її було видно узбережжя поблизу мису Чекайленд-Пойнт. Вона кожного дня працює над якимось малюнком, беручи його зі своєї уяви. Список побажань виросли в злиднях білошкірої дівчини, великі будинки, вінчання в церкві, пікніки на узбережжі. А вчора місті малювала, аж поки не помітила, що на дворі вже поночі. П'ять чи шість годин промайнули майже непомітно. Щезли, як щезла білізняна шафа в сів'ю. Накрилися бермузьким трикутником. Місті каже лікарю туше. «Моя голова болить безперервно, але коли я малюю, біль слабше». Його стіл – пофарбований метал, щось на кшталт столу, який можна бачити в конструкторському бюро чи в офісі бухгалтера. Такий, з шухлядками, що їздять на роликах і закриваються з громом та гучним гуркотом. На столі – прес-пап'є із зеленого фетру. На стіні над столом – календар та старі дипломи. Лікаря Туше з початкованою лисіючою макітрою та кількома тонкими волосинами, зачесаними на бік, можна запросто прийняти за інженера. А завдяки його круглим окулярам в стальній оправі та масивному наручному годиннику на металовому ременці, лікаря Туше можна запросто прийняти і за бухгалтера. Він питає. Виходили до коледжу Егеш? До мистецького коледжу. Поправляє його місті. Тільки вона не закінчила його. Кинула. Коли помер Гарроу, вони перебралися сюди, щоб доглядати Пітерову матір. Потім з'явилася Тебі, а потім місті заснула і прокинулася товстою, змореною і 40-річною. Лікар не засміявся. Що ж, його можна зрозуміти. Коли ви вивчали історію, питає він, ви проходили джайнізм, буддистів-джайністів? Ні, в історії мистецтва їх не було, відказує місті. Він витягує одну з шухлят і дістає жовту пляшечку з пігулками. «Попереджаю вас з усією серйозністю», – каже лікар, – «не підпускайте до них Тебі і на гарматний постріл». Він шпокнув кришечкою і витрасив з пляшки пару піглок собі у руку. Це прозорі желатинові капсули, ті, що роз'єднуються навпіл, і в кожній – якийсь сипучий та легкорухливий темнозелений порошок. Відлушене послання на підвіконні у Тебі – ти помреш, коли вони з тобою покінчать. Лікар туше гримає пляшечкою в неї перед очима і каже… «Приймайте ці пігулки лише тоді, коли відчуваєте біль. Етикетки на пляшці немає. Це трав'яна сполука. Вона допоможе вам зосередитися». Місті питає. «Хто-небудь помирав від синдрому Стендаля?» А лікар каже. Це головно, зелені водорослі, трохи вербової кори та трохи бджолиного пилку». Він кидає капсули назад у пляшку і клацає кришкою. Потім ставить пляшку на стіл біля її стегна. «Ви можете вживати спиртне», каже лікар, «але помірно». Місті відказує, «А я і так п'ю помірно». Повертаючись до столу, він каже, «Як скажете?» «От задрипане село». Місті питає, «А як помер батько Пітера?» лікар Картуше відказує, «А хіба Грейс Вілмут вам не розповідала?» «Ні, не розповідала, навіть ніколи не згадувала». Коли вони розвіяли його прах, Пітер сказав місті, що то був церцевий напад. Місті каже, а Грейс сказала, що то була москова пухлина. І лікар туше каже, так-так, то була мозкова пухлина, і з гуркотом захлопує шухляду. А потім каже, Грей сказала мені, що ви демонструєте обнадійливий талант. До речі, погода сьогодні спокійна та сонячна, але в повітрі спостерігається велика кількість фуфла. В місті питає про тих буддистів, про яких він побіжно згадав Джаністи буддисти, каже лікар, потім знімає з дверей блузки і подає їй. Під кожною пахвою кругла пляма поту. Лікартоше крутиться довкола місті, тримаючи блузку, щоб їй легше було просунути руки в рукави. А потім каже, я хотів би зазначити, що інколи для художника головний біль може бути знахідкою. 17 липня коли вони навчалися в коледжі, Пітер часто казав, що все, що ти робиш – це автопортрет. Це може бути і святий Георгій уражає змія, і викрадення сабінянок, але ракурс, світло, композиція, техніка – все це ти. Навіть причина, через яку ти вибираєш той чи інший пейзаж – це теж ти. Ти в кожному кольорі та кожному маску. Пітер приказував, єдине, що може зробити художник – це змалювати власне обличчя. Ти просто приречений бути собою. І це, казав він, робить нас вільними малювати все, бо ми лише малюємо самі себе. Твій почерк, манера говорити, обраний тобою візерунок на фарфорі – усе це тебе видає. В усьому, що ти робиш, проявляється твоя рука. Усе є автопортретом, усе є щоденником. На 50 доларів від Ангела де Лапорте місті купую круглий акварельний пензель номер 5 із бичачої шерсті. Купую пухнастий і м'який білочин пензель номер 4 для нанесення тонкого шару рідкої фарби. Круглий пензель номер 2 із верблюжої шерсті. Гостроконечний тоненький пензлик номер 6 із соболиного хутра. І широкий плаский пензель Екай номер 12. В місті купую акварельну палітру, круглу алюмінієву тацю з 10 порожніми чашечками, схожими на формочки для випікання здоби. Вона купує кілька тюбиків гуашних акварелей. Кіперську зелену, зелінь є, зелену фарбу з ягід, крушини та відзорську зелену. Вона купує пруську голубу, а також тюбик краплаку червоного. Вона купує також гаванський озерний чорний та чорний слонова кістка. В місті купує молочно-білий художній коректор для замальовування своїх помилок. Жовтий, як стякий стиральний препарат, що при вчасному нанесенні дозволяє видаляти помилки. Вона купує гумі-арабік янтарного, як світле пиво, кольору, щоб фарби не змішувалися одна з одною на папері, а також прозорий грануляційний агент для надання фарбам зернистого вигляду. Вона купує альбом акварельних аркушів із дрібнозернистого, холоднопресованого паперу розміром 19х24 дюйми. Торгова назва аркушів такого розміру – Royal. Папір розміру 23х28 дюймів називається Elephant. Аркуш 265 на 40 дюймів – це подвійний елефант. Це вільний від кислот 140-фунтовий папір. В місті купує художні планшети, полотно розтягнуте і наклеєне на картон. Вона купує планшети розміру Супер Роял та Імперіал і Антиквар. Вона волочить усе це до каси і вартість цього добра настільки перевищує 50 доларів, що їй доводиться зарахувати решту на кредитну картку. Якщо в тебе виникає спокуса поцупити тюбик паленої сієни, то саме час прийняти маленьку пігулку із зеленими водоростями від доктора Туше. Пітер часто казав, що завдання художника – витворити порядок із хаосу, надати сенс фактам, що не мають сенсу, скласти мозайку з найрізноманітніших шматочків. Ти перетасовуєш і переробляєш, витворюєш колаж, монтуєш, збираєш воєдино. Якщо ти на роботі і за кожним столиком чогось чекають, а ти в цей час і досі ховаєшся на кухні, щоб зробити зарисовки на обривках паперу, то час прийняти пігулку. Коли ти пред'являєш відвідувачам чек за вечерю, а на звороті цього чека ти намалювала маленький етюд у світлій тіні, ти навіть сама не знаєш, звідки його виду була, бо цей образ просто виник у твоїй уяві, начебто нічого особливого, але все одно ти боїшся загубити цей етюд. То значить, настав час прийняти пігулку. От ті начебто дрібні й непотрібні деталі, часто казав Пітер, вони дрібні та непотрібні лише до того моменту, коли ти складеш їх докупи. А ще Пітер казав, усе взагалі дрібне та марне само по собі. Між іншим, сьогодні в їдальні Грейс Вілмот і Тебі стояли перед заскленою шафою, що закриває більшу частину стіни. Усередині на підставках виставлені м'яко підсвічені фарфорові тарілки, а чашки стоять на блюдцях. Грейс Вілемот по черзі показує на них, а Тебі, простягнувши вказівний палець, каже Фіц і Флойд, Веджвуд, Норрі Тейк, Ленокс». Потім Тебі хитає головою, скрещує на грудях руки і каже «Ні, неправильно. Візерунок Пророк у Гаю має золоту кайму в 14 каратів золота, а Венера в Гаю має 24 карати. Твоя маленька донька, вона вже експерт з древніх китайських візерунків». Грейс Вілмот простягає руку, ніжно поправляє пасмо волосся за вухом Тебі, і каже «Клянуйся, ця дитина вундеркінд!» Несучи на плечі тацю з обідніми наїдками, місті на мить зупиняється і питає у Грейс «А як помер Гарроу?» Грейс відриває погляд від фарфорового посуду. Її м'яс обікуларіс окулі широко розкриває її здивовані очі, і вона каже «А чому ти питаєш?» Місті нагадує їй про візит до лікаря, доктора медицини Туше. І розповідає, що Ангел Делапорте вважає, що почерк Пітера проливає певне світло на його стосунки зі своїм батьком. Усі деталі здаються безлуздими, якщо брати їх кожну окремо. І Грейс каже, лікар дав тобі якісь пігулки. та ця важка, їжа на ній холоне, але в місті наполягає. Док сказав, що Гаров був рак печінки. Тебі тицяє пальчиком і каже, Горхем, Данськ. А Грейс усміхається. «Звісно, рак печінки», – каже вона. «А чому ти питаєш мене? Я була впевнена, що Пітер тобі розповідав». Між іншим, погода сьогодні туманна з украй суперечливими розповідями про причини смерті твого батька. Кожна деталь незначуща сама по собі. І місті каже, що їй ніколи розмовляти, бо має дуже багато роботи. Обідній час пік. Може, пізніше». У Мистецькому коледжі Пітер Бувало розповідав про художника Джеймса Макнейла Вістлера, про те, як Вістлер працював для інженерних військ США, роблячи ескізи берегової лінії та потенційного розташування маяків. Та от проблема. Вістлер усе одно машинально малював маленькі фігурні ескізи на полях. Він малював бабусь, малюків, злидерів, усе, що бачив на вулицях. Він виконував свою роботу, задокументовуючи поверхню землі для урядових потреб, але при цьому художник не міг ігнорувати все інше. Він не міг пропустити його повз себе. Чоловіки, що курять люльки, дітлахи, що гоняють коліщата. Усе це він зібрав у ескізах карлючках на полях своїх офіційних документів. Ясно, що уряд потурив його з роботи. «І оці його закарлючки, – казав Пітер, – коштують сьогодні мільйони. Це ти так казав». У дерев'яно-золотистій їдальні масло подають у маленьких череп'яних глечиках, та тільки тепер на кожній підкладці під цим черепком малюночок – маленький фігурний ескіз. Це може бути зображення якогось дерева або виниклий в уяві місті схил пагорба, спрямований справа наліво. Або там зображений стрімчак, а також водоспад у крутому каньйоні. Або тінистий ярок з прослими мохами, валунами та повзучими рослинами, що оповели товсті стовбури дерев. А поки вона все це нафантазує та перенесе на паперову серветку, люди встигають сходити на автостанцію, щоб випити там кави. Люди постукують склянками та виделками, щоб привернути увагу місті. От мені ці відпочивальники. І чайових вони не дають. Схил гори, гірський ручай, печера в березі ріки, вусик плюща – усі ці деталі приходять до неї, і містя не може їх відпустити. Під кінець обідньої зміни вона має обривки з катертин, паперових серветок та квитанцій, і на кожному з них намальована якась деталь. У своїй мансардній кімнаті серед купи шматочків паперу вона зберігає листки та квіти з досі небаченими нею візерунками. Є ще одна купа, де зібрані абстрактні обриси, схожі на валуни та вершини гір на обрії. Гілясті силоїти дерев, зарості чагарників, щось типу вересу – птахи. Тому, що ти не розумієш, можна надати будь-якого значення. Коли ти годинами сидиш на туалетному столику, малюючи якісь несенітниці на туалетному папері, аж поки в тебе сідниця не за неї, випий пігулку. Коли ти взагалі не виходиш на роботу, ти просто стерчиш у себе в кімнаті і телефонуєш до служби, що подає їжу та напої в номери. Ти всім кажеш, що захворіла і тому можеш не спати всю ніч та наступний день, зарисовуючи пейзажі, які ти ніколи не бачила. Значить, прийшов час випити пігулку. Коли твоя донька стукає у двері і благає поцілувати її та побажати добрий ночі, а ти раз по раз відповідаєш їй, щоб вона йшла спати і що ти прийдеш до неї за хвилинку, і коли зрештою приходить бабуся і забирає її від дверей, і ти чуєш, як вона рюмсає в коридорі, випий дві пігулки. Коли ти знайдеш браслет із фальшивими діамантами, який твоя донька підсунула під двері, випий іще одну. Коли ніхто начебто не помічає твоєї поганої поведінки, але всі усміхаються і питають, Ну що, місті, як там йдуть справи з малюванням, настав час пігулок. Коли твій головний біль не дає тобі їсти, брюки спадають із тебе, бо твоя сідниця кудись щезла. Ти проходиш повз дзеркало і не впізнаєш ходу обвислу примару, що її в ньому бачиш. Твої руки пристають труситися лише тоді, коли ти берешся за пензель чи олівець, значить прийми пігулку. А коли пляшечка з пігулками вже напівпорожня, лікар туше залишає на реєстраційному столику нову з твоїм ім'ям, написаним на ній. Коли ти просто не можеш припинити працювати, коли закінчення саме оцього конкретного проєкту – це все, про що ти можеш думати. Тоді візьмі і випій пігулку. Тому що Пітер мав рацію. Ти мав рацію. Тому що немає неважливих речей. Важливим є все. Кожна деталь. Просто ми ще не зовсім розуміємо, чому. Усе автопортрет. Усе щоденник. Увесь твій лікарський анамнез – це басмо твого волосся, нігті твоїх пальців, деталі судового розслідування. «Вміст твого кишечника – це документ. Мозолі на твоїй руці розповідають усі твої таємниці. Твої зуби видають тебе. Тебе видає твій акцент. Тебе видають зморшки навколо й очей. Усе, що ти робиш, виказує твою руку». Пітер казав, що робота художника – це звернути увагу, зібрати, упорядкувати, заархівувати, зберегти, а потім написати звіт. І задокументувати, зробити презентацію. Робота художника – це просто не забути. 21 липня. Місяць на три чверті. Ангел Делапорте піднімає один малюнок, потім другий, і всі вони акварельні. На них зображені різні предмети, деякі просто селед якогось двовижного обрію, деякі пейзажі залитих сонцем полів, соснові ліси, обриси будинку чи села на середній відстані. На обличчі ангела рухаються тільки очі, перестрибуючи на папері з деталі на деталь. «Неймовірно», – каже він. Ти маєш жахливий вигляд, але твої роботи, господи, праведний. Між іншим, Ангел та міст ще тепер войстревілі, у чиїсь зниклій загальній кімнаті. Вони вповзли до неї через отвір, щоб зробити фото і передивитися графіті. Твої графіті. Місті почувається жахливо, вона ніяк не може зігрітися навіть у двох стветрах і час від часу цокотить зубами. Її рука тремтить, коли вона подає ангелу малюнок, тремтить так, що цупкий папір хльоскає, як і в їло. Після харчового отруєння в її шлунку завівся якийсь мікроб. Навіть тут, у темній закупореній кімнаті, куди світло ледь пробивається крізь штори, вона не скидає сонцезахисних окулярів. Ангел усюди тягає із собою свою фототорбу, а місці носить свою теку. То стара чорна пластмасова тека, що залишилася ще з мистецької школи. Вона являє собою тонкий портфельчик на зміці, яка розтібається з трьох боків, щоб можна було розкрити теку і покласти її плиском. Тоненькі гумові штрибки притискують акварельні малюнки до одного боку теки. З протилежного боку в різні кишеньки повстромлювані ескізи. Ангел клацяє знімки, а містер розкриває свою теку на дивані. Коли вона дістає пляшечку з ліками, її руки трусяться так сильно, що стає чути, як усередині торохтять пігулки. Виводивши одну пігулку із пляшки, вона каже ангелу. Це зелені водорості. Від головного болю. Містер кладе пігулку до рота і каже – Ходи поглянь на деякі малюнки і скажи, як вони тобі. На дивані якийсь напис, що його зробив Пітер спрей-фарбою. Його чорні слова тягнуться через сімейні фото, що висять у рамках на стіні, через подушечки для голок, через шовкові абажури. Запнувши штори, він щось і на них написав. «Ти написав». Ангел бере в неї пляшку і підносить до світла, що йде від вікна. Потім трясе пляшку і всередині торохтять пігулки. «Якісь вони важкі», – каже він. Желатинова капсула в її роті розм'якає, і всередині відчувається присмак солі та лов'яної фольги, присмак крові. Ангел подає їй пляшку із джином зі своєї фототорби, і Місті робить великий ковток гіркої рідини. Між іншим, вона випила його частку. У мистецькому коледжі обов'язково вчать етикету споживання наркотичних речовин. Ділитися треба. Місті каже «Пригощайся, візьми одну». І Ангел розкриває пляшечку і витрушує звідти дві пігулки. Одну з них він кладе до кишені, зазначивши – це на потім. Другу він ковтає і заливає джином. І відразу ж його обличчя перекошується страшною блювотною гримасою. Він нахиляється вперед, висолопивши червоно-білого язика та міцно заплющивши очі. Еммануїл Кант і його подагра, Карен Бліксен та її сифіліс. Пітер сказав би Ангелу де Лапорте, що страждання – ключ до натхнення. Розстеливши ескізи та малюнки на дивані, місті питає – ну, що скажеш? Ангел по черзі підіймає і кладе малюнки, заперечно крутить головою, на міліметр у кожен бік, наче паралізований, і каже «Просто неймовірно». Потім піднімає ще один малюнок і питає «Яким начинням ти користуєшся?» «Це він про пензлі?» «Соболиними пензлями, пояснює місті, інколи білочинними, інколи пачичими». «Та ні, дурненька, каже Ангел. «На комп'ютері, яку програму ти використовуєш для накреслення? Ти ж не могла робити це ручними інструментами». І ангел стукає пальцями по знимку, зображеному на одному малюнку, та по будинку на іншому. «Ручні інструменти? Ти ж не користуєшся лінійкою та циркулем», – каже ангел. «Або транспортиром? У тебе всі кути однаково бездоганні. Ти використовуєш шаблон або трафарет, я правильно кажу?» в Місті питає, «А що таке циркуль?» «Ти ж мусиш знати з курсу геометрії в середній школі», – каже ангел і розставляє для научності вказівний та великі пальці. На одній штанзі у циркуля знаходиться вістря, на інший – олівець, і таким чином можна крислити бездоганні криві та окружності. Він бере в руку малюнок будинку на схилі пагорба над узбережжям, океан та дерева, просто відтінки блакитного та зеленого. Єдиний яскравий колір – це жовта цятка, світло в вікні. Оцей малюнок можна споглядати цілу вічність, каже він. Синдром Стендаля. Ангел каже, я дам тобі за нього 500 доларів, а місці відказує, я не візьму. Він витягує з теки ще один малюнок і питає. А оцей? Вона не може продати жоден з них. Тисяча тебе влаштує? Питає Ангел. Я дам тобі тисячу тільки за один цей малюнок. Тисяча баксів. Та Місті все одно каже. Ні. Ангел поглянув на неї і пропонує. Я дам тобі десять тисяч доларів за всі малюнки оптом. Десять тисяч доларів. Готівкою. Місті почала була відмовлятися та... Та Ангел каже. Двадцять тисяч. Місті зітхає і... «Ангел наполягає – 50 тисяч доларів. Місті втуплюється в підлогу. Чому? – питається Ангел. У мене виникає таке відчуття, що ти скажеш ні, навіть коли я запропоную тобі мільйон доларів. Тому що ці малюнки не закінчені, вони не доведені до бездоганності, їх ще не можна демонструвати публічно. Поки що не можна. Є такі, над якими вона ще навіть не починала працювати. Місті не може їх продати, бо вони потрібні їй як ескізи для чогось більшого». «Вони — частина чогось такого, чого вона ще не бачить у своїй уяві. Вони — як ключі, як зачіпки. Хто знає, чому ми робимо те, що ми робимо?» Місті питає, «А чому ти пропонуєш мені так багато грошей? Це що, якась перевірка?» І ангел розкриває змійку на фототорбі та й каже, «Я хочу тобі дещо показати». І дістає з торби якісь блискучі інструменти. Один — це два гострі штирі, що з'єднуються у формі літери V. Другий це металеве півколо у вигляді літери D, розбите на дюймові позначки зі свого прямолінійного боку. Ангел прикладає металову літеру D до ескіза сільського будинку і каже: Усі твої прямі лінії бездоганні. Потім він прикладає інструмент пласко до акварелі із зображенням котеджу, і там усі лінії теж бездоганні. Це транспортир, пояснює він, ним міряють кути. Ангел прикладає транспортир до малюнка за малюнком і каже «Усі твої кути ідеальні, бездоганні прямі кути, бездоганні кути 45 градусів. Я помітив це ще на малюнку крісла». Потім Ангел бере в руку подібний інструмент і пояснює «Це циркуль. Ним малюють ідеальні криві та окружності. Він устромлює одну штангу циркуля в центр малюнка, зробленого вигільним олівцем. Потім обертає другу штангу навколо першої і каже». Кожна окружність ідеальна. Кожен соняшник та купальня для птахів. Кожен вигін теж ідеальний. Ангел показує рукою на малюнки, розкладені на дивані, і каже, «Ти креслиш ідеальні фігури. Це неможливо». До речі, погода сьогодні стає справді з циклявою. Насправді з циклявою. От просто зараз. У цю мить. Єдина людина, котра не сподівається, що місті стане великою художницею, каже, що це неможливо. Коли твій єдиний приятель каже, що тобі ніяк не стати великою художницею з природним даром та вмілою, то випій пігулку. Місті каже, слухай, ми з чоловіком усе ж ходили до мистецького коледжу, і нас там все ж таки вчили малювати. А Ангел цікавиться, чи накреслила вона з фотографії. Може, місті користувалися епіпроектором чи камерою-обскурою? Ось, що казала Констанція Бертон. Це можна зробити подумки. Ангел виймає з фототорби фломастер, дає їй і каже, ось, показує на стіну і додає, намалюй мені прямо отут окружність діаметром 4 дюйми. Місті бере олівець і навіть не дивлячись малює окружність. І Ангел прикладає транспортир розміченою стороною до окружності, діаметр 4 дюйми. Він просить. А тепер намалюй мені кут 37 градусів. Ризка і ще одна, і Місті намалювала на стіні дві перехресні лінії. Ангел прикладає транспортир, точнісінько 37 градусів. Він просить її намалювати окружність діаметром 8 дюймів, потім есподібну криву, потім рівнобедрений трикутник, квадрат, і місті й оком не моргнувши, враз усе це, це йому малює. Якщо вірити лінійці транспортиру та циркулю, усі фігури ідеальні. «Бачиш, що я хочу сказати?» – питає Ангел. Тицьнувши в неї лінійкою, він пояснює. Щось тут не так. Спочатку щось не так було з Пітером, а потім це сталося з тобою. До речі, здається, вона набагато більше подобалася Ангелу Делапорте тоді, коли була огидною товстухою, служницею в готелі Чекайленд, приятелькою, з якій можна було читати лекції про Станіславського чи графологію. Спочатку її Пітер читав лекції, а опісля – Ангел. Місті каже, «Єдине, що я бачу, це те, що ти не можеш примиритися з думкою про мій неймовірний природний талант». Ангела ж підстрибує від несподіванки, він дивиться на неї, здивовано вигнувши брови, наче при ньому заговорив мрець. І він каже, «Місті Вілмут, чому в тобі не взяти і не прислухатися до самої себе?» Ангел потрясає в її бік циркулям і каже, «Це не просто талант». Потім обводить усі ідеальні окружності та кути на стіні й додає, «Це треба продемонструвати поліції». Запихаючи малюнки та ескізи назад до теки, місті питає, «Як так?» Потім застібає теку і каже, щоб вони мене заарештували за те, що я надто талановита художниця, ангел витягує з торбини фотоапарат і переводить кадр, прикручує до нього фотоспалах. Дивлячись на місці крізь видишукач, каже: нам потрібно більше доказів. Намалюй мені шестикутник, п'ятикутник, а тепер намалюй ідеальну спіраль. І місті швидко один за одним малюється все фламастером. Її руки не тремтять лише тоді, коли вона креслить або ж малює. На стіні перед нею Пітер написав за карлючками. «Ми знищимо тебе, твоєю ж в собі та твоєю пожадливістю». Це ти написав. Шестикутник, п'ятикутна зірка, ідеальна спіраль. Усе це ангел фотографує. Засліплені фотоспалахом, вони не помітили, як домовласниця просунула в отвір свою голову і дивиться на Ангела, який стоїть собі і фотографує, а Містик креслить на стіні. Домовласниця обхоплює голову руками і каже: "Та що ж ви в біса робите? Припиніть", а потім питає: "Люди, ви що, вирішили влаштувати тут безперервний мистецький проект?"